Héctor González, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs uh, àrea de Medi Ambient i tot plegat, doncs suposo que estan molt a sobre. Per exemple, aquí tenim uh, l'ADF, una unitat de l'ADF preparada. Per, per, per què pugui passar, no? Sí, efectivament, que, que desitgem que no passi res, que sigui una jornada festiva, com tots esperem. I bueno, això que, cal dir que no és fruit d'una improvisació, això es porta preparant setmanes i evidentment el contacte amb la l'ADF és absolutament exquisit i ja teníem la previsió de que vindrien, estem super, agraïts l'ambulància com una altra manera, i el que veig per la meva alegria i felicitat és que s'ha encabit a tothom d'una forma molt, molt correcta, crec que heu fet una mica de tetris i al final crec que la cosa anirà molt bé. El dia acompanya amb una mica, una mica massa de calor, però bé, jo crec que no es pot demanar més amb un dia com avui, no? Hem de dir també relacionat amb, la, amb les teves àrees de competència que aquest any s'ha introduït una novetat, que és que a part de la paella de millor gust, paella de decoració més maca, doncs hi ja la paella més ecològica. Exacte, aquest any hem volgut introduir aquesta novetat que vindrà premiada, evidentment, amb una sèrie de productes que en el seu moment anunciarem, però ja us podeu imaginar que són productes de, de productors aquí de locals, de, de vi i de producte ecològic, de, de l'hort, que molt amablement han volgut cedir el, el material per lliure aquest premi a la paella doncs, més, més, més sostenible, no? diguéssim. Anem a veure, anem a veure qui, qui s'emporta el premi, que és, un, és una primera ocasió molt interessant per fer-ho. Molt bé, doncs que vagi molt bé el dia. Suposo que teniu paella amb el PCC també, que ja l'estan preparant, jo t'aviso. Exacte, vaig a fer un cop d'ull. Molt bé, doncs Héctor González, moltíssimes gràcies.